moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, en Radio Cornellá aquí no 104.6 da FM para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego tentando pasalo ben con todos vosotros e eh, disfrutando tanto de, das entrevistas, das noticias das comunicacións eh, da nosa música, que teremos moitísimas novidades interesantísimas acabamos de recibir pezas de um, o novo disco de um, Xavier Díaz que, bueno, cando poidamos e intentaremos um, conectar con él mmm, si non en este programa no outro calquera xa fixemos en, en Radio Samboy pero por aquí tamén te, te, tenemos que darle e voz para, para que el nos fale de ese traballo tan interesante levantarse e caer bueno, queridos agentes estou aquí es siño pero ben acompañado gracias ao noso técnico que si non fora por el Kiko Berinchón oh, esto non xa en antena faremos o posible para conectar con noso compañero Armando Fernández que hoy está de celebración intentaremos saludarlo y felicitarlo porque está de Noraboa, hoy se cumple algún niño Entón, iso, o que fai falta é que cumpla moitos máis e desecharlle un, un, unha boa saúde. E falando de saúde, é, pois tamén temos que desexar saúde a todos os nosos ointes e a todos os que nos siguen, posto que para non ser un placer e unha honra telos aí detrás nas ondas. Para ir adubiando todo isto, o que facemos é iso, colocardes un bocadiño de música e intentar conectar coa primeira convidada, tentamos que sea unha poeta, unha escritora, unha persoa importante para todos nosotros. Adiante a música, pois. de noche con la luna y aunque nevara de noche con la luna y aunque nevara.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 Vamos a baixar a música para poder recibir a nosa primeira convidada de hoxe, que é nada máis e nada menos que unha escritora mm, extraordinaria que conllecemos eh, hai tempo, pero gracias a Miriam Ferradanz e a Emma Pedreira, pero que é a primeira vez que a vamos a entrevistar e a falar con ela. En primeiro lugar, xaudala moi cordialmente. Boas tardes, Santía hola, qué tal, cómo estades? moi boas tardes, ben vida, moitas gracias por atendernos Antía yáñez recentemente gañadora do premio Joan Carballeira de Bueu verdad? si, sí, si, sí. parabéns Oye, un, todo una parabéns e moitas felicitacións ademais de ser unha sorpresa eh, eh, tamén unha uh, parece ser que é un canto a algo moi importante que, que en Galicia, pois, pues, parece que está en Bragas non? sí si sí saúde mental, si, sí. últimamente, o meu último libro tamén trata o tema da saúde mental, a verdade é que non ten mérito porque eu sou un primeiro usuaria e despois Escribí un artigo a vez que estaba coa novela, así que coincidiu todo un pouco. Si, sí, si, sí, un fa, pouco no, no tempo. Fas referencia nas túas redes sociales precisamente ao 1 de maio que, que bueno, que a partir de aí topachete con ese eh, esa realidade que social que é esa atención ás as, mm, as eh, enfermidades mentais, non? Si, sí, eu sou un cobrej de usuaria e bueno, a min O primeiro momento no que me tive que que a mí mesma, que me pasaba, pues foi iso, pensando no meu futuro, pensando a que teria ou a que quería dedicar a miña vida, en que traballar, se, se traballar para vivir ou vivir para traballar, bueno, esas esas cousas, ¿no? Sí. e eh, eh, por iso pois pues, o tochio con conmemoración do 1 de maio, sí. traballadores, pues Pois, pues, nora parabéns, felicitacións, porque ademais hai que felicitarte porque precisamente estás preparándote para poder asinar libros na Feira do Libro en Santiago, non? Vou de camiño para lá, hoxa sete, estarei afinando libros na... na caída do libro de Compostela. Agradecemos-te que perdas estes minutinhos connosco, pero falanos da túa experiencia escrita, poética, porque non somente te dedicas a, a, a narrativa sino que tamén disfrutas coa poesía, non? Bueno, non, coa poesía non, coa literatura infantil é juvenil, sí, pero eu a poesía, eu sempre digo, que é un pouco coa teatro, os dous xéneros que, que teño aí pendentes, que, que sí que son lectora cada vez máis de poesía, pero de momento prefiro o Yala desde Aristótia. Bueno, que, bueno, de, podes o pero no certamen literario de poesía, en narración breve de Cambre, fuiste gañador, o sea que... Sí, pero de narración breve. Eu comecei co relato. Eu sou unha de camiños, entón o que que fixo en Comezar buscando certames literarios Os que poder participar Eu xoa no? A miña carrera comezou con buscas En Google Si, sí, sí, xa te conllecemos precisamente por por recibido Outro premio <risos> moi importante Relacionado precisamente Coa co, co, co co Nenez Coa infan, co, Infantils Co terceiro premio Agustín Fernández Paz Verdad? En Vilalba Si, sí, que ademais é un premio eu teño moito cariño porque bueno eu era moi fan era moi lectora de Agustín Fernández Paz un eh, meu pai e eh, meus avós son de Vilalba de Telefamilia <risos> entón era unha pues, doble alegría dañado claro, claro Agustín un grande un grande do noso da, da sa literatura magua de esa perda tan tan importante sí. a verdade é que bueno pois pues disfrutar tanto do, da, da tua lectura como do, da, da tua creatividade é unha cousa moi interesante a, a A última, ou polo menos a que está tendo máis resonancia, o de Senlleiras, non? A novela que, que, que che piden moitos rapaces, eh, eh, e polo menos algúns institutos están facendo in, in, lectura casi obrigada de, de, de Senlleiras, non? Si, sí, bueno, é unha novela que coixuga pues, un pouco pois as redes sociais, hai unha influencer, eh, un bueno, pouco máis os medios tecnolóxicos de comunicación de hoxe en día pero tamén, pois, algo que levamos séculos e séculos vivindo ás mulleres que a violencia machista entón, pois, mm, mm. do que está esa conjugación desde os termos, pois, é un pouco o que gusta, non? Ver un pouco unha novela, pois, máis realista, máis do noso tempo pero, a veces, explicar que isto que seguimos vivindo agora, pois non é de agora, é de hai moito tempo Sí bueno, de, de feito eh, Debeu ser bastante interesante Para que gañara precisamente O premio Illa Nova de narrativa Verdad? Sí ese foi o primeiro premio De novela que que me deron A verdade, tamén eu moito cariño Porque eu antes de Senlleiras Só tiña publicado o Misterio de Porto Marín, que é infantil ¿no? Entón Senlleiras pues, foi o primeiro premio De novela que me deron E tamén a primeira novela para xente adulta Que escribín, entón mm. Pois pues sí, un un alaco guardado no meu corazón especial eh, eh, Bueno, deste pre recente premio Joan Carballeira que tamén te honra eh, que, que destacarías como máximo importancia? Pois é un un premio que, a verdade, non, non tive en claro se presentarme ou non, estive a punto de non facelo, porque, como te dice, é de jornalismo. Hmm. Eh, eu non teño ninguna formación jornalística, eu simplemente cometei a escribir e a participar en certames, e eh, eh, pouco a pouco cheguei onde estou, porque eu de formación son engenheira, non? Pero, bueno, desde a revista Luz, virou hmm. tamén, un, gracias ás redes sociais, son, io que que fixera eu anos, que tivera moita repercusión, tamém falando da saúde mental, e por unelos os que directamente me dixeron, mira, pois se interesas nos que fagaas un reportaxe sobre este tema. Entón, ao final foi un artigo que conxugaba un pouco a mia experiencia personal con con entrevistas, non? Eu falei con Además, que me falasen da situación do sistema de saúde mental público na Galiza, pois tanto os usuarios ou as usuarias como os profesionais que, que temos, os profesionais tamén están moi precarios. Isto entón, bueno, a min serviu tanto para expoñer un problema que teño eu e que está hoste xente, como para aprender que ese problema non son nos afecta aos pacientes, que hai moito máis tá? Que ademais o sea, pose en, en, en, en evidencia as dificultades que existen en, en Galicia, non? Concretamente eh, a a saúde mental, non? Sí, pero eu creo que é un pouco extendible a toda España. Eu cuidaba, pois, por a proximidade, centraime máis en Galicia, pero os profesionais xa me dicían que que era algo que afectaba a toda España. Algúnas comunidades máis, outras menos, pero en xeral, pois a saúde mental, como dixo o título, está en Braga, en toda España. Si, sí, é certo, é, fai falta pois facer incidencia en el e, e este premio, pois o galla que sirva para poder darlle máis visibilidade ás dificultades que existen e poñan máis interese ás administracións para que se poida atender mellor. Outra cosa que quero destacar é que os nosos entes teñen que saber. Eh, ti tamén, hai pouco, tam, me parece que tamén eh, asinarás ese libro que, que, ven, eh, que casi recente, ese non penses nun elefante rosa, non? Un país es un elefante rosa é a miña última novela, que é a que precisamente pois vai a da saúde mental, pero sempre pois desde desde un tono humorístico, porque bueno, non non son eu moito de de escribir cosas pois, cousas máis dramáticas, non? Eu sempre intento ver a vida polo lado positivo e no final pois iso remata por reflectirse nas miñas novelas. Ora <risa> no, no, no, boa, parabéns Escoita, eu queria unha pregunta Xa, xa que, bueno, xa, xa que mencionexe ti Que estudiaste precisamente en xeñería Pero ti, rexenta rexes un unha academia en cecebre eh, Diránxe algo Os rapaces cando ven que, que ti escribes eh, eh, eh, eh, Así nas libros Bueno, as veces non, non nos saben As veces hasta que o profe te <risa> Vamos ter o libro de Antía Yañez Uy, Antía Yañez é a miña profesora No, as veces Ainda saxe pasando Cada vez menos Porque cada vez teñou Pois pues, máis libros No mercado Pero si sí, Ainda hai algún despistado Fáeme moita gracia mm. Que sempre teñen As típicas preguntas ¿no? Por iso Tabén En un pensismo no Elevante Rosa mm -hmm. Aparece un neno Como un dos protagonistas principais Porque sempre teñen Esa inocencia Nas preguntas E ese ese non ter vergoña o preguntar de determinadas cousas, non? Pois pregunto, xe, Erika, que facendo clases eres escritora? Deberías estar na túa mansión que os tenes coches? Entón, bueno... Pues, sí, de de verdade que... É un prazer tamén e unha satisfacción personal comprobar que os teus alumnos pois eh, preocupanse e eh, preguntan. A veces, eh, preguntas inocentes, pero moi interesantes, non? Sí, sí, desde logo eu entre menos a nenas, estou contentísimo satisfacción, claro, porque de estudiar unha cousa e ahora de dedicarte a outra porque se si te dedicas a outra é porque se gusta, porque porque vai ben así, senón non te dedicarías porque traballar unha cousa que non, que non apetece non sempre ten bo resultado, non? Non, eh, de feito, iso foi unha das causas polas que ao final non me dediqué a enxeñería porque non me convencía de todo non? O xa sempre se di que o que se estuda mm, na universidade pouco ten que ver despois co, co traballo da vida real uh -huh. entón, pois, estaba aí un pouco dubitativa e ao final, pois, pois xe vou intentar escribir que isto sí que sei que me gusta eh, e así foi muy bien muy bien pues eso volvemos a, a felicitarte antía é un placer enorme falar contigo non queremos incomodarte máis de, xa, xa fixen bastante con poder conseguir que, que, que nos escoitaras eh, bueno a única cousa que tevo a pedir é eh, que nos digas eh, en que estás metida agora aparte de, de, de facer mm, bueno, pues a, asistir a, a ese eh, evento de mm, asinar libros eh, seguro que tes en mente ou estás xa traballando na algún na algún edificio máis, non? Pois agora mesmo estou en descansando, digamos, non porque saiu unha novela a finais de febreiro, marzo case. Entón eh, estamos um, ca promoción porque a primeira novela que me sae en galego, castelán e catalán, entón pois unha Valencia, unha San Jordi. Eh, pero si sí, en verán xa teño, xa teño o plans en mente porque vou escribir a segunda parte de de outra novela a juvenil que teño, que se titula Big Bigotes. Aja. Mm, pois, na, pois verán, estou unha, pois aí agardando a que a que o nivel de de de presentacións, de sinaturas, pois baixa un pouco moi ben, bueno, desexarche o mellor que teñas moitísimo éxito e moita sorte nese, nesa tua tarefa por certo que mm, seguro que terás moitísimos eh, seguidores e que mm, verás que non sei se, se eh, esgotarán os libros, pero cada vez que nos entrevistamos alguén na nosa radio somos talismán para, para eles e polo tanto desexexe todo o mellor Pois moitas grazas xa, sí. Unha aperta grande Antía, hasta outro momento Moitas, moitas gracias por, as, por atendernos Apertas. Apertas Vamos a despedir a Antía Con un bocadiño de música Que é o que facemos sempre Despois de conversar en Chisquiño Algo de música Non que me deteña Cando busco pola mata Non hai luz que me deteña Cando busco pola mata Non hai carne que me arrombe Esta carne que me abranda Ila, la, la, la, la, la, la.